Andalusen Andalusen Andalusen ovaj prvi čas je namijen da govorimo o da počnemo sa komentarom knjige Kitabu Tauhid. <coughs> Kitabu Tauhid knjiga uh, autora Šejh ul-Islama Muhameda ibn Abdul Wahhaba. Šehl Islama, spravom ga možemo nazvati, jer je bio obnovitelj vjerije u, u uh, savremenu doba, um, obnovitelj vljede u pitanju Akajda, Akide, makoliko to bilo krivo njegovim neprijateljima. Ova knjiga je uh, nedvojbeno jedna od najbitnijih knjiga u izučavanju Teuhida, Znači, knjiga koju je napisao, čiji je autor, Šehej Hussam Mohamed ibn Abdull-Vehab, je jedna od najznačajnijih i najbitnijih knjiga po pitanju značavanja poimanja tevhida i onog što, što mu je oprično. Ta knjiga je postala kao obilježje muvahida današnjeg vremena I kada neko hoće da se ismijava sa skupinom Movehida, oni koji, koji se vraćaju na akidu Selefa ovog umeta, na akidu ispravnu, akid Ahlo Suneval Džema, uh, ismijavaju se sa ovom knjigom, sa njegovom autorom i njegovim sljedbenicima. Ona je dokaz protiv uh, svih ateista i onih koji su otišli na dalalet po pitanju teuhida. A knjiga u suštini jel sadrži knjiga Kitabu David ona u suštini sadrži ajete i hadise ili eventualno neke, neke rečenice dodatke od, od učenjaka i tu je još dodato samo po uh, mesaj odnosno uh, mesele poglavlje koji uh, koji su zabilježene pod određenim brojevima nakon svakog poglavlja koji govori odnosno šta sadrže ajeti i hadis znači knjiga je zasnovana na ajetima na hadisima Do te mjere je da ovaj da spomenju u čistu učenjacu spomnju događaje. Iako zanimljivo vezano za ovu knjigu i za Muhameda ibn Abdul Wahaba. Muhammed ibn Muhammed i njegova dava su toliko kritikovani, toliko izazvali neprijatelstvo i smutnju u umetu da zaista zaslužuje da se da se o tome govori, da se održi posebno predavanje, da se napiše knjige o o izmišljotinama i laži na ovu davu i novog učenjaka, na ovog učenjaka na osobu koja bez ikakve sumije i tu su priznali njegovi neprijatelji koji je da je obnovitelj, i, da je obnovitelj islama u savremnu dobu i da je, da je preporodio vjeru i umet i da su skoro svi reformatorski pokreti koji su nastali nakon njega a oni živiju pred krajem 18. stoljeća da su nastali i pod velikim utjecajem ono na je on pozivao, a to je pročišćavanje vjeri od natruha, dalaleta, iskretanja raznoraznih koji se namnožili sakopadu tokom godina. <kuh> znači, znači, se zasluži da se o njemu, o njegovoj knjizi, o njegovoj davi održi, održi posebna predavanja i da se spomenu, da se spomenu, da se spomenu te kritike, ako možemo reći, one kritike koje, koje možemo smatrati da su konstruktivne i dobronamirne, ili laži izmišljotne koje su, spomenite, vezane za ovog šeha i njegovu davu. O počeo sam to da govorim, zanimljivi događaja vezano za to je to kada odete bilo koje mjesto gdje je inače, gdje je rašireno ili ili sufizam ili šarijsko-matoridijska akida i tako dalje, gdje je poznato neprijateljstvo prema, prema kako ih oni zovu vehabijama, I kada se spomine ime Muhammeda ibn Abdull-Wehaba, uh, odnos automatski pokaže reakcija kod tih uh, svejedno učenih ljudi ili ili običnih ljudi u raznoraznim uh, mjestima islanskog svijeta. Tako da je jedan od, od šejhova, Dajja, precizno je rečeno, otišao u jedno od istočnih zemalja, istočne zemalja, azijskih zemalja, otišao sa ciljem dave pa je došao u kontakt sa jednim e, velikim, u tom mjestu velikim šejhom sufijskim i došli su do teme razgovora o, o Mohamedom do Lehabu i Vehabijama, naravno ovaj je automatski e, neprijateljstvo, odnosno iskazao to što je inače raširno o njemu, da on ne voli poslanika vselem, da, je, da ne voli Mevlud i tako te poznate priče e, i da je, da je bio, da je da je uh, naprao veliku smutnju u umetu, da je se borio protiv hilafeta i tome slično. Uglavnom, ovaj šejh je bio mudar u opođenu sajnji, pa mu je rekao, dobro, kaže, mene ta priča na interese Muhammedam do Lehabu i tim njegovim. Ja bi samo želio da dadnim ovaj, poklon, da dadnim jednu hediju. Pa mu je uzao ovu knjigu, Kitabu Teuhid. Ona inače nije velika, znači, uzao knjigu Kitabu Teuhid, s tim da mu je, da je sklonio korice i ko je autor i dao mu onako samo sadržaj knjige sadržaj knjige od početka do kraja i kaže hajde, eto ja poklanjem ovu knjigu pa ako nađeš vrena počitaj pa je taj sufijski še uzeo knjigu i sredo se se nakon nekoliko dana kaže jesi pogledao knjigu, kaže jesam kaže ono nisam odavno nakon dobru i lijepu knjigu pročitao i nakon vrijednu ona je suština ono što poziva islam, zasnovana ono na na ajetima, na hadisima. Uh, Prelepa knjiga, divna knjiga, sam još nismo kaže nismo da dostavio ko je autor, ko je to napisaju. I onda kad on se da je to u stvari da je, da je autor te knjige Muhameden odlegap. Takvim postupkom je onda stvar naveo tog, suprotno čega da ispitita preispita svoj stav, pa nimo mogu da da je to ta, da je to taj začetnikovi vehabijske dave da je on mogao napisati takvu knjigu da je ta da je knjiga u stvari suština ono što je došlo došlo zasao na ono šarijetskim tekstovima. I tako je se onda odmotalo klopko da je, da je ovaj sufijski šir predispitao svoj stav i dugači promijenio svoj stav po pitanju Muhammeda lehaba, onda počeo da da, da je šitava literaturu, njegovu knjigu, uglavnom, znači pozitivno djelova na njega i na, na njegovo dalje poimanjak i ide, vjerovanje i tako dalje. Znači, glavnom ljudi su neprijatelji, poznata stvar, neprijatelji onog što, što ne poznaju detaljno i ispravno. O Muhammedem d'Uwehabu, naravno, vi znate dobro, znači, imamo učenjake koji su ga, u njegovo doba, koji su ga mnogo hvalili, no, koji su ga mnogo kudili. Od učenjaka koji je napisao stihove o njemu, kada je čuo u što poziva i kako poziva, je napisao poznati učenjak iz Jemena, Emir Saneani, Mohamed i Ismail Emir Saneani, iz grada Sanea, napisao, napisao je pjesmu u stihovima gdje je pohvalio ono u što je pozivao, a u stvari je sličnu knjigu je napisao i on sam, Mohamed i Ismail Emir Saneani, i on napisao sličnu knjigu uh, u, u Jemenu, znači u, isti problem, u istom problemu govorio o problemu tevhida, obožavanju kaborova, umrlih i tako dalje, Ovaj, samo što se nisu znali, ni se sreli. Pa kada je ovaj čuo za njega, pohvalio ga i napisao stihove, što je tema za sebe, ovo samo spominjamo onako, jel? E, e, spominjamo onako u kontekstu govora ove knjige, Kitabu Teuhida. <hlas> da se vratimo na knjigu Kitabu Tevhida znači nijem cilj sad da govorim u detalje, ulazim u ovoga e, povode knjige, zašto ga je napisao, ko je sve komentarisao o knjigu, glavno da skratim ovde, što po pitanju, znači ova knjiga je mnogo komentara sa nama mnogo šerhova je napisano od strani e, učenjaka s Ljedbenika, Selefijske dave, od strane i neki, neki drugih. E, u, u suštini svi ti komentari, svi ti komentari se vraćaju na komentar u glavnom, znači savremeni komentari o svi Šejhova. E, neizostavno se vraćaju na knjigu Fethul Mejid koje je napisao Abdurrahman ibn Hasan ali šeikh, znači od porodice Muhammeda ibnul Wahaba. On je napisao tu knjigu, Fethul Međid, i ona je najkvalitetnija i nešto najbolje što je obrađeno. Najbolji komentar koji imamo knjige knjigi Kitabu Teuhid je od strane ovog autora. A u stvari, ta njegova je knjiga u stvari neki vid a rezime skraćenog djela ili kako kažu kako se nazove ta riba uh, sredživanja knjige koje je napisao autor prije njega autor prije njega to je Sulejman ibn Abdullah Ali Šeh koji napisao sin da nije potpuno tu knjigu i da je bila knjiga ovaj nije, nije bila u najboljem po najboljem raspored raspoređena po, po govoru određenog učenjaka pa je on ovu knjigu Pa je on ovu knjigu uh, skratio, uh, uredio, preuredio i dodao ju, potpunio ju. Znači, prva knjiga koja se može reći, koja je, koja je od kvalitetnijih komentara, je Tesirul Azizil Hamid, to je od Suleimana, pa je onda došao ovaj Abdurrahman, Ibn Hasan Ali Šeh, pa je on rezimirao i potpunio tu knjigu. I ona, ona se tretira kao jedna od najkvalitetnijih i ona se najviše štampa. Ako negdje možete dobiti komentar od Kitabu Tevhida, na arabskom jesku, naravno govorim, je Fethul Međid od Abdurrahmana ibn Hasana ali šeha. I to je knjiga, uglavnom, svi komentari ostali o šehova, savremeni, denasko imaju. Uh, se vraćaju na ovu knjigu. Ne znam, mora moram vratiti. Uh, vrijednost ove knjige sadrži se u tome što je Abdurrahman ibn Hasan ali šeha, što je, bio, što, je bio jak, uh, što je bio učenjak i hadisa i akide. Bio učen i akide i hadisu. Pa je napravio taj spoj gdje je jako, jako dobro dobar ta hrić i ocjenu hadisa napravio u svom komentaru, a to je jako bitno. Iz razloga što imamo određeni broj hadisa u Kitabu Tevhidu koji ima, ima slabosti, s tim da on ne narošava iz uštini knjige, niti čak poglavlje gdje su spomenuti ti hadise. A imamo hadisa kojima ima slabosti, ali se na osnovu više rjevajta dižu na stepen prihvatljivog hadisa. Dok imamo nekih četiri ili šest hadisa koji su, uh, koji su slabi i ne mogu se uopšte digniti na stepen prihvatljivog hadisa, ali ne narašavaju samo poglavlja ima drugi hadisa i drugi šrijedski tekstova teksto koji podupiru tematiku određenog poglavlja u se radi. Ovdje ima preko, u ovoj knjizi Kitabu, znači imamo preko 60 poglavlja akidecki, gdje autor na, naslovi, stavi naslovo nekom poglavlju i onda navede ajete i hadise O tom pogledu, naravno o kideskoj određenoj oblasti koji govori, uglavnom se sve vrti i vraća na tevhid i ono što je oprično tevhidu. Znači, tematka ove knjige pojašnjavanje ono sa čime su došli vjerovjesnici, a to je u stvari tevhidu libade. Tevhid libade, odnosno čisti tevhid. I to, I to pojašnjavaju sa strani Kur'ana, znači ajeta i hadisa, sa strani Kitaba i sunneta. I e, usto su dodata poglavlja, ono što je oprično tome svemu, to je veliki i mali širk. Ili što narušava a, a, kemal, a, Kemalul Iman Ivađip, onaj potpuni, ili Kemalul Teuhid važi mane uh, ispoljavanje vjerovanje tevhida koji je važim da se vjeruje uh, i on ne, što je njemu oprično i što njemu oprično. Glavno su uština znači knjige se vraća na to. I ovo je znači, uh, ja ću nasadati s pilkomovog komentara, znači da pravimo neku skraćenu verziju, skraćen skraću uh, verziju od onog što je, jer ako bi išli detaljno znači nam vam trebalo 5 godina da obradimo to da bi, ako bi išli detaljno sve ja ne, ova knjiga još nije provedena na naši jezik koliko ja znam, Fethel Međid komentar Ketav Tevede još nije provedena na naši jezik ima drugih prijevoda uh, pogotovo ima knjiga Kurratul Oyun il Muachidin koja je prevedena. S tim da je prijevod, prijevod je jako komplikovan i težak za razumijevanje, da je lakše razumjeti naravskom kada nego na, na gosanskom kada u prijevodu pročitaš. Jer se treba komentar za prijevod. Ugovorim zato što sam imao priliku da, da, da čitamo prijevod i da se komentariše, pa je, pa je trebalo prijevod da se komentariše dodatno. Što je greška, jel? kad se prevodi cilje da se prevede na jednostavnim jezikom da ljudi razumiju što čitaju a ne da se dođe sa nekim stranim izrazima terminima s kojim, kojim dodatno opet trebaš komentar sad uglavnom znači, u narednom ćemo mi se držati ovog komentara od Avdur znači, Rahman Ibn Hasana Ali Šeha Avdur Rahman Ibn Hasan Ali Šeha on je imao, doživio jedan u Sibet Belaj, a to je kada kada su došli Kada su, kada su došli, Osmanli poslali svog namisnika iz Egipta da završi sa vehabijskom davo kako se oni zvali, pa su došli jel, u Nedžd i u tom prilikom je zarobljen bio ovaj šejih. Odnosno, bio je poslije boravio u Egiptu, živio u Egiptu, boravio u Egiptu i tamo je sreo učenjake i učio kod, u Lemiji, sreo učenjake i tu je proširio svoje znanje, tako da je taj Belaj Musibet bio hajr za njega. I, i, I odatle je došlo i to da je to da da ona, ona, ona, ona doza onog što je, je došla sa njegovoj strani, da, da je učio kod šejhova koji su bili mimo, mimo Hidžaza, mimo Arabskog poloostrova, na drugom mjestima koji su živjeli, pa je stekao znanje koje je koristilo da još bolje komentariše ovu knjigu. <clears throat> Mi ćemo sada za lavo pomoć odmah direktno krenuti sa komentarom. Znači, opet kažem, znači, cilj nam je da lagano pređemo da lagano komentarišemo uh, ovu knjigu, a ne da idemo u detalje. <kuh> Narodno, prvo što je mi imamo, znači, pat se, ovdje na naglasimo ovdje, uh, mi imamo knjigu što je prevedena stazom ispravnih predhodnika, uh zbirka tekstova o teuhidu, rečem samam, Unjoisu Unjoisu uh, sabrani pet pet akidetskih metnova, pet akidetskih metnova od Muhameda ibn Abdul jedan od tih akidetskih metnova je Kitabu Teuhid. I uh i smisao prevođenja ove knjige je baš bio cilj da se ona može uzijeti da se po njoj prati komentar. Znači ono što bi ja vas savjetio, znači da s ovom knjigom dođete i da pratite poglavlja, kako ide poglavlje, ako šta treba dodati od komentara, dodate, tako, tako smo mi košehova radili. Znači uzmete knjigu, onu koju ima osnovni tekst koji se komentariše, i onda se tu prati, ako šta treba komentar kakav da se doda, piše se strane, gore, tole, tamo, vamo, sitnim drugačijim slovima, olovkama i tako dalje. I onda to ostaje znanje koje je zabilježeno. Uvijek je vezano za tu knjigu koju ti imaš, uvijek je tu. Kad god treba da ponoviš, samo otvoriš tu knjigu, imaš tu. A kad se piše o nekakvim e, sveskama, tekama, to se zagubi ili ili one bolje verzije, ostanu nam ovdje, ovdje, ovdje u klubu knjige. Ostanu nam te teke, sveske. E, zagubi se, znači, i e, odvoji se od njegovog glasnika ta sveska I onda se naravno i time spreči i da je osoba obnavlja. Dok kada je vezana, dakle zavezana za, za, za metan, za osnovni tekst, i dođe s komentarom od poznate knjige. Pazite, sad kad vi imamo sad, imamo ovde, imate ovaj metn u prijevodu, Kitabu Tevhida. I što go spominjemo ovdje od komentara, spominjemo iz knjige Fethul Međid. Ovdje je vrlo bitna taj taj senet lanas je znanje koje učiš kad dođeš kad nek kažeš u knjig knjige kitabu tevhid je spomen do je to pitanje i tako prokomentarisano kad neko bi da dobro kot je rekao ko kaže gdje piše to je vrlo bitno znači tako se provjerava ko je ispravan ko šta je ispravno priča gdje si čuo od koga si čuo koje knjige koji učen rekao a onda ti kažeš u knja, knjizi knjigi kitabu tevhid komentar iz njige fetul mejid pričao nam taj taj dajja učeni čovjek i tako dalje a znači, što to je neka neki lanac odakle znanje se uzo na što ga svodiš i to je znanje a kad ti ovako kažeš negde kad negde sam pročitao znači ima neki tamo hadis nešto ovako to je znači to je, to je za obične ljude za obične mase za običnog čoveka talbi ima znači moraš se vezati za knjigu za sheiha za autora za tefsir za a, za knjigu iz hadisa i tako dalje tako se tako se hvataamo i ganjamo ko je najispravnijem ko, ko, a, ko Ko priča istinu hak, jer vraćamo na knjige, na komentare, na pouzanu nam poznatu ulema. Zato vas savjetujem da tako postupite u komentaru u knjige. Prvo što navodi Ode Muhammedom do Lehab na samom početku, znači on počinje knjigu znači bez nekakvog uvoda, bez ikakog. Inače Muhammedom do Lehabo svojim knjigama je bio jako imao stil, skraćeno Pisa, nema kod njega nešto tam okolo a našo tamo neki uvod da te priprema da od on znači direktno ide. Naći odma navodi. Direktne stvari konkretne. Znaci jako ako skraćeno je priča komentari i zato te stranicom jako kvalitetne knjige što gode napisao. Znaci nema ti neki stvari nešto dodatnog viška a i zato su njegove knjige zgodne za komentara. One nešto je zgrovito rekao e sad ti piše o tome napiši knjigu o tome. Možeš o tome što on priča o tome. I tako je ova knjiga ima tu karakteristiku našu znači, da je jako jezgrovita ništa ne on posebno o sebe ne dodaje tu su ajeti tu su hadisi eventualno što posle dođe kaže fi e, u toj oblasti koje on govori kaže fi mesajl u ovom poglavlju kaže imaju pitanja Kaka pitanja spomene neki 10 15 20 ili više pitanja o kome govore ajeti hadisi znači samo naznače da te ajeti hadis govore to je to je inače da je to iz grobitog znanja znači, da će i, i i pazite ovaj ovaj metnik kitabuta vida inače a, u varanskom svijetu šejhova se uči na pamet I uči se uči se na pamet to su ajti hadis znači to je jedna od osnovnih knjiga akideski koja se uči na pamet pored ono tri načela pored da lašare 10 dela koji koji poništava ili izvode iz islama i tako dalje jedino što što učenacim podsjeću, to je da od ovih knjiga Muhammeda dolehaba to je Kešfuš Keshfushubuhat. Keshfushubuhat, znači nju, nju ne učen na pamet. Ovo je ostala dijela, metnove koje smo mi ovdje preveli. Znači tri osnovna čela, četiri pravila. Deset dijela koji izvodi iz Islama i Kitabu Teuhid. Te, te četiri akidijskih knjiga, onda se učen na pamet. Uči se na pamet i naravno onda se posle slušaju, slušaju komentari ili čitavaju komentari i to čovjek kada razumije onda uz ove knjige dodao akidu vasitio šejh sami ibn temije i dodao akidu tahavije od tahavija hanefskog učenjaka to dvoje kao od potpuno znači on je uzeo jezgro ispravno ispravna ide islamski I, na nju, i nakon toga kad on to razumije изучи onda on može lahko da čita, da čita raznorazne druge knjige ja tevrat, ja inđil, ja budističku vjeru, ja ovo ono, jer onda nema bojazne za njegovu akidu. Obrnuta stvar, onaj koji nije izgradio ispravnu akidu, ni razumio, ni naučio, pa počne da čita drugu literaturu, neispravno, ne, neispravne akide, uvijek je u pasnosti da sam sebi ubaci šubu. Čovjek koji nije, znači, nije izgradio svoju ispravnu akidu, islamsku, nema temelje jake, ispravne. Kada čita sufijsku literaturu, čitaotor Ibn Arabija misticizam da i bilo koju literaturu šitsku literaturu da, da, je baš se danas jako raširena ta tema kaže taj bit objektivno da bi objektivno čitaj, kaže pa čitaješ šta su oni napisali oni koji kritikuješ na moj bit na moj kaže Sli, slijepo slijediš svoju lemu ne slijedi slijepo nego ili pročitaj ono koga hoćeš da kritikuješ uh, to je to je pogrešno uh, savetovanje pogrešno poimanje glupo i naivno I to vodi u dalalet. Osoba koja nema ispravnu akidu izgrađenu i počne da u, da isčitava izčitavajući dalalet, ona dalalet djeluje na njeg. Pa ubaci u najmanju ruku, ubaci sebi šube koji treba godnama poslije liječiti. Određenje stvar koje pročita, to njemu postane šuba. Nejasnoća. Zar moguće da ovako, zar nije ovako, zar nisu rekli ovi, ovi pre nije ovako, ovako. E sad dok ti odgovoriš na tu šubu, na tu nejasnoću, dok je riješiš kod sebe trebati godina. Što? Zato što nisi na ispravan način naučio osnovu akide i onda, nakon toga kad ti šitaš bilo koju literaturu, znači to tebi dođe kao da a, a, znači, ti imaš imaš jezgro ispravno i to Ibn Haim na lijep način opisuje, ispravnu akidu. On kaže ispravna akida koju osoba treba da nauči, ispravno poimanje vjere, kaže to je poput, poput neke, nazovujeme, flaša. Staklena flaša. Ono unutra što naučiš ispravno kidu, to i to savladaš, onda ti kroz to staklo zaviruje čitaš oni dalaleta raznorazni. I nema smetnji da čitaš. Zašto? Zato što si sebi napravio staklo koje tebe štiti da te oni dalaleti koji šitat van stakla. Dalalete skretanja, šubhe raznorazne, pogrešna poimanja. Ne mogu ti ući, naruši tvoje jezgro koje imaš unutar stakla koje ispravno kidu koji si izgradio. On poredi, znači učenje ispravna koji ide ko jako bitno, prvo što naučiš trebaš naučiti ispravno. A ne da kažeš ho ti da se na dalaletu traži, znači onaj ko na dalalat na kufronima smisao da istražuje pa ode uči nirvanu, uči uči sa ja znam budizam, ode razorazli budališne vjere, pa naleti na islam, pa primizna. To ima da neko ko je na kufrono dalaletu. Nema smisla da musliman da da prino što nauči ispravno akidu, da izučava što je neispravno. Da, to je znači time sebe dovode u situaciju da prihvati to neispravno i da stvarnika smije ni da izlije što i naš bela i mi u praksi koji imamo ljudi koji su na dalalaletoj poimanju vjere je prvi je problem tu suštinski što su u početku počeli učiti neispravni stvari i on kad počne neispravnu stvar učit i čuje i razumije to mu se slegne kod njega to postane osnova i ona kad mu dolazi nešto drugo on kaže ne znam je to tačno prvo što nauči od neispravne stvari da Allah zna na svakom mjestu I onda kad mu dođe Dalašan iznadarša, onda on sumnja. Treba provjeravati je li iznadarša? Jer je osnovno da je svako mjesto. Tako je naučio od ljudi, od osobe koja njemu pozdana, koja njemu ima znanje. E to je belaj učenja uh, akide, poimanja vjere, od, na, iz pogrešene teature od pogrešene ljudi. Uglavnom, da ne odlutamo. Znači, bitnost izučavanja ovih uh, metnova, šerijeski, akideski metnova, je jako velika. I uh, u sušini bi trebalo, kad već govorimo o tome, U suštini bi trebalo, čovjek najviše musliman u, svoju, u svom izučavanju islama, većinu onog što izučava da je bazirana akideskim stvarima. Jer to je najbitnija stvar. Čovjek može, čovjek može skrenuti po pitanju ahlaka, loša ahlak imati. Može upadati u harame, velike harame radi, Ne kažem da to halal, da je to, ured, da je to normalno. Ali to se dešava, to se muslimanu dešava. Međutim, on skrene u akidi, E tada je Belaj, tada mu, tad mu džabamo i ahlak i, i, i to što ne radi velike harame, ako akidi, jer akida je opasnija i gore, ako u njoj skreni. I problem je kad u njoj skreni, ko ti garantira da će se vratiti na ispravanu? Koliko ti treba vremena svratiti? Kad ćeš naleti na neko koji je u stvari ispravan? Ja bi dobro znate danas kolika, kolika je fitna, fitna nerezumijevanje i koliki je Belaj oko tog mnoštva tumačenja vjeri. Da se vjera tumači na raznorazne, znači, pogotovo, znači, akidijsko poimanje. I da svako od tih koji tumači smatra da ona on ispravno, da je ispravno na akidi. I još čovjek ne zna mjerilo kako da mjeri ko je na ispravnom, ko nije na ispravnom, onda on tek je znači, u još većim belaju, jer ne zna u stvar odakle da počne. I onda, onda se tu stvar vraća na ono što mu srce prvo naleti, na što se zalijepi njegov karakter, njegovo srce, i njegovo, oni ono, principi poimanje života otprije koji je, koji je negdje stekao u školi nekim čitanjem nekakvih knjiga književnosti, literature, filozofija i ostalog. <kuh> Uglavnom, knjiga, knjiga u te vide jako bitna knjiga. I znači izučavanje njeno. Sredna vremena, znači to nije dovoljno knjiga koja da se jednom pređe, da se jednom presluša, pročitaj kaže, Maša, sad idemo dalje, završio sam s time. Dovoljno kaže, ako idućeš jednu godinuamo dalje, ljudi hoće kad namjesić vi kad vlast akida, kidas akid. tu des uči takih. To nije tačno, to je najveći dalal koji tako misli koji misli da je dovoljno akidu, jedno pročitaš knjigu, poslušaš ders, idemo dalje. Idemo kalje dalje, informiranje države, ovo ono, tehnika, tehnologija. To je greška. Učeni ljudi mogu u akidu pogriješiti. I to se dešao. Došlo u vredosovim da čovjek može u akidiskim stvarima, od, od, od, za vrima shaba se dešao da se znali skrenuti. I to se dešao, pa je poslani sam popravljeno. Zar nije za vrima shaba? U njihovo vrijeme se desila prva devijacija u akidu. Od Haridžija pa, pa, pa onda nakon njih oni dalje. Što znači da kida je jako opasno, jako klizav je to terijem. E, po pitanju da kida je dobro znate, znači, znači da ta nit kad ćeš skrenuti u onu zonu dalaleta je bliska onom što je ispravno. I da čovjek sad zna razdvojiti ono što je ispravno od ono što je neispravno, što je skretanje, znači tu treba, tu treba da se uči i da se izučava i da na kraju, kraju najmanju ruku da znaš na koje knjige, na koje osobe, na koje učene ljude da se vratiš. I to je suština izučavanja. Znači, najbitnija stvar kad neko od nas traže učiti znanje. Da zna procijent i da zna naučiti u kojim knjigama ispravno znanje. Ko su učeni ljudi, zaista od koga im možeš uđeti znanje. Ne govorim recimo živeće. Zaboravite živeće koji sad živi? Kao što daže Abdullah i Mesudi, jer za žive ne znamo gdje će završiti. Ajme za oni star ko su umrli. Da znaš ko je od njih bio na ispravnom i šta možeš od njega uzeti. To je vrlo bitna stvar. Kad i to ne znaš, on that show on that on that on that super live